Låt oss börja i det där lite högtidliga men också ganska märkliga uttrycket. Socialt arbete i det allmänna tjänst. Det låter som något man skulle kunna brodera på en kudde i kommunhuset eller som en titel på en väldigt tråkig riddarorden. Men bakom de där orden döljer sig faktiskt hela kärnan i varför socialt arbete är så juridiskt laddat, så maktfullt och ibland så fruktansvärt svårt. När Therese Fridström Montoya och Timo Lappa i juridik för socialt arbete börjar i just den här änden, då är det inte för att vara filosofiska utan för att de vill banka in något grundläggande i huvudet på oss. Socialt arbete är inte välgörenhet. Det är inte snällhet när vi har lust. Det är inte heller personligt tyckande magkänsla eller moralisk kompass i ensam majestät. Det är arbete som utförs på uppdrag av det allmänna. Staten, kommunen. Det där diffusa samhället som ofta används som argument i debatter men som i praktiken består av lagar, budgetar, nämnder och människor som måste kunna motivera sina beslut. Och här någonstans börjar det bli lite obekvämt. För i samma stund som du jobbar i det allmänna tjänst så slutar du vara bara människa. Du blir myndighetsutövare. Även om du sitter i ett samtalsrum med mjuka stolar och erbjuder kaffe. Även om du har empati upp till öronen och genuint vill hjälpa. Du representerar makt. Punkt. Det är lätt att tänka att juridiken är något som kommer in senare när det blir bråk, överklaganden och domstolar. Men juridiken är där från första sekunden. Redan i mötet. Redan i hur du formulerar en fråga. Redan i hur du dokumenterar eller inte dokumenterar det någon säger. Det är därför författarna så tidigt markerar att socialt arbete är en rättslig verksamhet, inte bara en social. Och så kliver vi rakt in i nästa stora grej, den nya socialtjänstlagen i en ny tid. Bara där hör man hur lagstiftaren lite andfott försöker springa i kappverkligheten. För socialtjänsten har alltid haft ett slags dubbelt uppdrag. Å ena sidan ska den vara flexibel, individanpassad, mänsklig. och andra sidan ska den vara rättssäker, likvärdig och förutsägbar. Och de två ambitionerna bråkar konstant med varandra. Som två kollegor som tvingas dela kontor men har helt olika arbetssätt. Historiskt sett har socialtjänstlagen varit en ramlag. Alltså den säger vad som ska uppnås men inte exakt hur. Tanken är god. Kommunerna känner sina invånare bäst. Man ska kunna anpassa insatser efter lokala behov. Problemet är bara att människor inte bor i ramar. De bor i liv. Och liv är kaotiska, ojämna och ibland djupt orättvisa. När lagen är för öppen uppstår skillnader. Och plötsligt får två personer i nästan identiska situationer helt olika hjälp beroende på vilken kommungräns de råkar bo innanför. Postnummerlotteriet Fast med existentiella insatser. Det är här den nya tiden kommer in. Kraven på rättssäkerhet har ökat. Människor är mer medvetna om sina rättigheter. Beslut granskas, överklagas, ifrågasätts. Socialtjänsten är inte längre en lite undanskymd verksamhet som jobbar i fred. Den är mitt i samhällsdebatten. Och juridiken blir ett sätt att både skydda den enskilde och skydda professionen. För om vi ska vara ärliga, ingen mår bra av godtycke. Inte den som söker hjälp och inte den som ska fatta beslut. Det är ganska tungt att bära ansvar för andra människors livsvillkor utan att ha ett tydligt regelverk i ryggen. Lagen blir ett slags exoskelett för yrkesrollen. Den håller dig upprätt när det blåser. Och så har vi relationen mellan kommunen och den enskilde. Den är speciell, för det är inte en relation mellan jämlikar. Det är inte två parter som möts med samma makt, samma resurser, samma kunskap. Kommunen har pengar, personal, juridisk kompetens och sista ordet. Den enskilde har sitt behov, sin berättelse, sin situation. Ibland också skam, rädsla och ganska dåliga erfarenheter av myndigheter. Här är det lätt att romantisera socialarbetarens roll som den snälla mellanhanden. Men juridiskt sett är kommunen alltid överordnad och just därför blir rättssäkerheten så avgörande. Det är därför beslut måste kunna motiveras. Det är därför dokumentation är nödvändig även när den känns stel. Det är därför lika behandlingsprincipen finns även när den ibland krockar med vår vilja att göra undantag. Det är också här många studenter och yrkesverksamma The Sword får sin första riktiga krock mellan ideal och verklighet. För socialt arbete handlar ofta om att se det unika. Juridiken handlar ofta om att behandla lika. Och någonstans däremellan står du och försöker få ihop det utan att tappa vare sig hjärta eller rättssäkerhet. När författarna beskriver socialt arbete som rättslig verksamhet är det just den här spänningen de vill synliggöra. Varje beslut du är med och fattar är i praktiken en rättslig handling. Det påverkar någons rättigheter, skyldigheter eller livsutrymme. Även beslutet att inte fatta beslut är ett beslut. Och det måste kunna försvaras, inte moraliskt utan juridiskt. Det här kan kännas tungt, nästan lite kallt. Men paradoxalt nog är juridiken också det som gör socialt arbete möjligt. Utan lagstöd skulle hjälpen vara beroende av välvilja, personkemi och tillfälliga politiska vindar. Med lagstöd blir hjälpen något man kan kräva, inte bara hoppas på. Det är en enorm skillnad- och kanske är det just där som kapitlet 1 egentligen vill landa. Att socialt arbete i det allmännas tjänst inte handlar om att bli mindre mänsklig utan om att göra medmänsklighet hållbar. Att se till att hjälpen inte försvinner när eldsjälen slutar, när budgeten stramas åt eller när opinionen svänger. Juridiken är inte motsatsen till empati. Den är empati-institutionaliserad. Lite klumpig ibland, absolut. Men nödvändig. Så när du som blivande socialpedagog kliver in i det här fältet är det bra att redan från början släppa bilden av lagen som något som ligger i vägen. Se den istället som ett språk, ett sätt att förklara, motivera och ibland också sätta gränser, både för andra och för dig själv. För i slutändan handlar socialt arbete i det allmänna tjänst om att balansera makt med ansvar. Och det är inget man gör på känsla ensam. Kapitel 2 Statsrätt. Nu ska vi prata statsrätt. Jag vet. Det ordet får ungefär hälften av alla socialpedagogstudenter att vilja kolla mobilen, bara snabbt. Statsrätt låter som något som hör hemma i ett dammigt hörn av juristutbildningen. Långt bort från samtalsrum, motivationsarbete och verkliga liv. Men grejen är, statsrätten är anledningen till att du överhuvudtaget får göra det du gör i socialt arbete. Utan den är du bara en person med goda intentioner och ett kommunalt passekort. Statsrätten handlar i grunden om hur makt är organiserad i samhället. Vem får bestämma vad? Varför just dem? Och vad händer om de missbrukar den makten? Det är som samhällets instruktionsbok, fast skriven av jurister. Så den är både tjock och lite svår att öppna utan att tappa humöret. När socialtjänsten agerar gör den det inte i ett vakuum. Den är en del av den offentliga förvaltningen. Det betyder att varje samtal, varje utredning- varje beslut sker inom ett system där makt är delegerad steg för steg. Från folket, till riksdagen, till regeringen, till myndigheter och kommuner. Det är inte bara symboliskt, det är juridiskt på riktigt. Och det är därför socialtjänsten inte kan göra lite som den vill, även när viljan är god. En av de viktigaste sakerna i det här kapitlet är de grundläggande principerna. Och de är faktiskt värda att stanna upp vid, för de styr mer än man tror. Ta legalitetsprincipen till exempel. Den säger i prip offentlig makt får bara utövas med stöd i lag. Det låter rimligt, nästan självklart. Men tänk på vad alternativet skulle vara. Tjänstemän som hittar på egna regler. Beslut som fattas för att det känns rätt en snäll handläggare ena dagen en sträng nästa. Det är exakt som man bygger rättsosäkerhet. Legalitetsprincipen är alltså inte till för att göra socialt arbete stelt. Den är till för att göra det förutsägbart. För den enskilde betyder det jag ska kunna förstå varför jag får eller inte får en insats. För dig som professionell betyder det att jag ska kunna luta mig mot något mer än min magkänsla när någon blir arg, ledsen eller överklagar. Sen har vi objektivitetsprincipen. och Den är lite obekväm för den kräver att du behandlar lika fall lika. Oavsett om du personligen klickar med personen framför dig eller inte oavsett om henne är trevlig, jobbig, vältalig eller helt slut. Det här är ofta svårare i praktiken än i teorin. För vi är människor, vi påverkas. Men juridiken kräver att vi är medvetna om det och kompenserar för det. Likhetsprincipen och proportionalitetsprincipen kommer in som någon slags syskon här. Åtgärder ska inte vara mer ingripande än nödvändigt. Det är ett skydd mot överreaktioner. Bara för att socialtjänsten kan göra något betyder det inte att den ska. Det här är extremt relevant i praktiken, särskilt när det handlar om ingripanden i människors liv, integritet och självbestämmande. Och apropå självbestämmande, rättigheter. Kapitel 2 påminner oss om att socialtjänstens arbete alltid sker i relation till grundläggande fri- och rättigheter. Det är lätt att tänka på dem som stora, högtidliga ord i grundlagen. Yttrandefrihet, rörelsefrihet, skydd mot godtyckliga ingripanden, men de dyker upp i socialt arbete hela tiden. När någon inte vill delta i en insats. När någon vägrar lämna uppgifter. När någon säger, ni har ingen rätt att göra så här. Och ibland har de rätt. Det är också här normhierarkin blir viktig. Alltså idén om att alla regler inte är lika mycket värda. Vissa väger tyngre än andra. Grundlag går före vanlig lag. Lag går före föreskrifter. Föreskrifter går före lokala riktlinjer. Och lokala riktlinjer går absolut inte före lagen, även om de står i ett snyggt dokument med kommunlogga. Det här är något som socialpedagoger ofta stöter på i praktiken. Så här gör vi här, ja. Men frågan är inte hur ni gör. Frågan är om ni får. Det är också därför domstolarna finns med i bakgrunden hela tiden. De är inte fiender till socialtjänsten, de är kontrollstationer. De ser till att maktutövningen håller sig inom ramarna. När ett beslut överklagas är det inte ett personligt angrepp på dig. Det är systemet som fungerar, även om det inte alltid känns så när man sitter där med ett beslut som rivs upp. Och så har vi kommunen, denna märkliga hybrid av politisk vilja, ekonomiska begränsningar och juridiskt ansvar. Kommunen har ett socialt ansvar, men det ansvaret är inte oändligt. Det är reglerat, avgränsat, prioriterat. Det är här många etiska dilemman uppstår. För behoven är ofta större än resurserna. Juridiken blir då ett sätt att hantera knapphet utan att helt tappa rättvisan. Kontrollen av förvaltningen är en annan central bit. Tillsynsmyndigheter, GIU, domstolar. Alla dessa instanser finns där för att påminna det offentliga om att makt alltid måste kunna granskas. Det är lätt att se kontroll som misstro. Men i ett rättssamhälle är kontroll en förutsättning för förtroende. Ingen ska behöva lita blindt på myndigheter. De ska kunna lita på systemet. Och kanske är det här den viktigaste insikten från kapitel två för dig som blivande socialpedagog. Du jobbar inte trots staten. Du jobbar i den. Med dess möjligheter, begränsningar och ansvar. Statsrätten är inte ett hinder för socialt arbete. Den är infrastrukturen. Lite som vägar. De begränsar vad du kan köra. Men utan dem kommer du ingenstans alls. Så ja, statsrätt är kanske inte det mest romantiska ämnet. Men det är det som gör socialt arbete möjligt att bedriva med både hjärta och ryggrad. Utan att du står ensam med makten. Utan att en enskilde står maktlös. Kapitel 3. Socialtjänstlagen. Då kliver vi rakt vidare in i kapitel 3. Där socialtjänstlagen själv tar plats i rummet. Och ja, det här är den delen där många antingen blir lite förälskade i SOL Eller börjar muttra saker som inte lämpar sig för tryck. Ofta båda samtidigt. Socialtjänstlagen är nämligen en märklig varelse. Den vill väldigt mycket, den lovar stort. Den pratar varmt om människors lika värde, självbestämmande och trygghet. Men den är också medvetet vag. Lite som en chef som säger, löst det bara och sen försvinner på möte. För socialtjänstlagen är både ram och norm. Den sätter riktning men lämnar mycket åt professionen och kommunen att fylla i. Och det är här det börjar bli riktigt intressant och ibland riktigt jobbigt. När man säger att ESOL är en ramlag menar man att den inte detaljstyr varje insats. Den säger inte exakt hur många samtal, hur lång tid eller exakt vilken metod som ska användas. Istället anger den mål och grundprinciper. Det är som att lagen säger hit ska ni, men ni får själva välja vägen. Det låter fritt, det låter professionellt, men det innebär också ansvar- för om något går fel kan du inte peka på en exakt instruktion och säga jag följde manualen. Du måste kunna motivera dina val. Samtidigt är SOL också normerande. Den är inte bara ett förslag. Den slår fast att vissa behov ska tillgodoses. Att kommunen har ett ansvar. Att människor i utsatthet inte bara är tragiska öden utan rättssubjekt. Det här är viktigt. För det är skillnad på att få hjälp för att någon är snäll- och att få hjälp för att samhället är skyldigt att ge den. Utgångspunkterna för det sociala arbetet enligt Sol är nästan lite hoppfulla. Människors självbestämmande, delaktighet, respekt för integritet. Det är stora ord. Och ibland känns de långt ifrån verkligheten när man sitter med ärenden där människor är pressade, trötta, arga. Eller helt enkelt inte orkar vara delaktiga på det idealiska sättet. Men juridiskt sett är de här principerna inte dekoration. De är riktlinjer för hur makt ska användas. Och makt är verkligen ett nyckelord här. För socialtjänsten jobbar med människor i beroendeställning. Ekonomiskt, socialt, ibland psykiskt. Det är därför utredning och dokumentation blir så centrala. Inte för att skapa mer papper, utan för att skapa spårbarhet. Transparens. Möjlighet att i efterhand se vad visste vi då? Hur resonerade vi? Varför blev beslutet som det blev? Integritet och rättssäkerhet går här hand i hand, för varje uppgift du samlar in är ett intrång i någons privata sfär. Samtidigt kan bristande dokumentation vara ett rättssäkerhetsproblem. Om något inte finns nedskrivet finns det inte. Det är lite brutalt, men sant. Det är också därför dokumentation ofta upplevs som både nödvändig och självstödande på samma gång. Socialnämndens roll är också värd att stanna vid. För nämnden är inte bara ett administrativt organ. Den är politiskt tillsatt. Det betyder att socialtjänstens arbete alltid sker i skärningspunkten mellan juridik, profession och politik. Ibland drar de åt samma håll, ibland inte alls. Som socialpedagog befinner du dig ofta mitt i detta triangeldrama. Där lagens krav, verksamhetens resurser och individens behov inte riktigt går att få ihop utan kompromisser. Och sen har vi allt det där som ligger utanför SOL men ändå påverkar socialtjänstens ansvar. Andra lagar, andra regelverk. Socialt arbete sker aldrig i isolering. Det finns alltid kopplingar till skola, hälso- och sjukvård, arbetsmarknad, migration. Det juridiska landskapet är mer som ett lapptäcke än en rak motorväg. Och ibland är det ditt jobb att veta vilken lag som faktiskt gäller i just den här situationen. Avslutningen i kapitlet lämnar en känsla av att Swell är både ett skyddsnät och ett balansnummer. Den ska vara flexibel men rättssäker. Human men konsekvent. Och det är ingen slump att den ofta tolkas olika, för det är så den är byggd. Det är både dess styrka och dess svaghet. För dig som studerar till socialpedagog är kanske den viktigaste lärdomen här inte att kunna citera lagen ord för ord utan att förstå hur den är tänkt att användas. Att se juridiken som ett verktyg för att skapa rimlighet i komplexa livssituationer. Att veta när lagen ger dig utrymme och när den sätter gränser. Och att inse att osäkerhet inte alltid betyder att du gör fel. Ibland betyder det bara att du befinner dig i exakt den gråzon där socialt arbete faktiskt sker. Kapitel 4. Insatser till enskilda. Nu börjar juridiken verkligen kliva ur böckerna och rakt in i människors vardag. Det är här lagen slutar våra principer och börjar bli beslut. Ja eller nej. Beviljad eller avslagen. Insats eller ingen insats. Och det är ofta här både den enskilde och socialarbetaren känner hur mycket som faktiskt står på spel. Kapitel 4 handlar om insatser till enskilda. Alltså det som de flesta spontant tänker på när de hör ordet socialtjänst, hjälpen, stödet, åtgärderna. Men det som är så viktigt och som Friström, Montoya och Holapa är noga med är att insatser inte är en enda sak. De kan vara rättigheter, möjligheter eller i vissa fall skyldigheter- och att hålla isär de här tre är avgörande för rättssäkerheten. För ibland finns det en föreställning om att allt socialtjänsten gör är något man kan få om man behöver. Men juridiskt är det inte riktigt så enkelt. Vissa insatser är något den enskilde har rätt till om förutsättningarna är uppfyllda. Andra är något kommunen kan erbjuda men inte måste. Och ibland handlar det om åtgärder som faktiskt innebär krav på den enskilde- till exempel att medverka, lämna uppgifter eller delta i planering. Och här uppstår ofta missförstånd. För behov är inte samma sak som rättighet. Det låter krast, men det är en av de viktigaste juridiska insikterna i hela utbildningen. Bara för att någon har det svårt betyder det inte automatiskt att socialtjänsten är skyldig att ge exakt den insats som personen önskar. Rätten till insats är knuten till lagens kriterier. Inte till hur allvarlig situationen känns. Socialnämndens ansvar att erbjuda insatser är brett men inte obegränsat. Kommunen ska se till att det finns ett utbud av stöd, vård och hjälp. Men det betyder inte att varje individ har rätt att välja fritt ur hela katalogen. Här blir proportionalitet och skälighet centrala begrepp. Insatsen ska vara tillräcklig, inte perfekt. Och det kan vara en svår sak att förklara för någon som redan känner sig sviken av samhället. Den individuella rätten till insatser är därför ofta knuten till ganska specifika situationer. Ekonomiskt bistånd är ett tydligt exempel, men även andra områden inom socialtjänsten har inslag av individuell rätt. När den rätten finns, då förändras maktbalansen något. Då är det inte längre socialtjänsten som beviljar snällt, utan den enskilde som kan kräva ett beslut och överklaga det om det blir fel. Men samtidigt finns det insatser som får ges utöver det som den enskilde har rätt till. Det här är viktigt och ibland missförstått. För det betyder att socialtjänsten inte är låst vid miniminivå. Det finns utrymme för mer om kommunen bedömer att det är motiverat. Problemet är bara att detta utrymme ofta påverkas av resurser, lokala riktlinjer och politiska prioriteringar. Och då är vi tillbaka i den där triangeln mellan juridik, ekonomi och etik. För dig som blivande socialpedagog är det här ett av de områden där rollen verkligen testas. För du möter människor som ofta befinner sig i kris som inte tänker i juridiska termer, som inte bryr sig om skillnaden mellan rätt till och möjlighet till. De vill ha hjälp nu. Och det är du som ska översätta ett komplext system till något begripligt utan att lova mer än lagen tillåter. Och det är här rättssäkerheten återigen blir central. För varje beslut måste vara möjligt att förstå, följa –och ifrågasätta. Avslag är ofta svårare att motivera än bifall– –men juridiskt sett är de minst lika viktiga. Ett dåligt motiverat avslag är inte bara ett professionellt misslyckande. Det är ett rättssäkerhetsproblem. Kapitel 4 lämnar oss med en ganska tydlig bild. Insatser är inte gåvor. De är verktyg inom ett rättsligt system. De ska användas för att stärka individen– –inte skapa beroende eller ojämlikhet. Men de är också begränsade– och den begränsningen är inte ett tecken på bristande empati, utan på att socialtjänsten verkar inom ett demokratiskt, lagstyrt samhälle. Det här kapitlet är ofta där studenter börjar inse att socialt arbete inte bara handlar om att vilja väl. Det handlar om att kunna stå stadigt när viljan krockar med lagens ramar. Att kunna säga nej utan att bli cynisk. Och ja, utan att bli oprofessionell. Kapitel 5. Ekonomiskt bistånd. Nu slutar det vara abstrakt på riktigt. Nu är det inte längre principer och ramar utan pengar, faktiska kronor, hyra, mat, buskort, tandläkare som man skjuter upp till smärtan vinner. Ekonomiskt bistånd är den del av socialtjänsten som allra tydligast visar hur juridik, vardag och värdighet krockar varje dag. Det är också här många studenter får sin första riktiga känslomässiga reaktion på juridiken. För det finns något brutalt ärligt i att sitta och räkna på en annan människas liv. Vad kostar det att leva? Vad får det kosta att leva? Och vem bestämmer det? Socialtjänster möter människor i ekonomisk utsatthet i alla möjliga livssituationer. Ensamstående barnfamiljer. Unga vuxna som aldrig riktigt kommit in på arbetsmarknaden. Äldre som hamnat mellan system. Gemensamt är att ekonomiskt bistånd nästan aldrig är det första någon vill söka. Det är ofta sista utvägen. Och det gör något med självbilden. Att behöva blotta sin ekonomi är att blotta sitt liv- Vanor, relationer, misslyckanden, ibland sjukdomar och beroenden. Juridiskt sett är ekonomisk bistånd tydligt reglerat. Det finns en rätt till bistånd när vissa förutsättningar är uppfyllda. Men, och det här är viktigt, det är inte en ovillkorlig rätt. Den är kopplad till behov, till att man saknar andra möjligheter och till att man medverkar i utredningen. Det är alltså både en rättighet och ett ansvar. Och just den dubbelheten är ofta svår att förklara på ett sätt som inte låter misstänkliggörande. Prövningen av rätten till ekonomiskt bistånd är i grunden ganska strikt. Har du inkomster, tillgångar, möjlighet att försörja dig på annat sätt? Kan du arbeta, studera, söka jobb? Allt detta vägs in. Och här kan skillnaden mellan olika livssituationer bli väldigt tydlig. En ensamstående vuxen utan barn bedöms annorlunda än en barnfamilj. Inte för att den ena är mer värd än den andra- utan för att barns behov väger tungt i lagstiftningen. Och så kommer vi till den berömda riksnormen- den där siffran som ibland behandlas som en naturlag- trots att den egentligen är ett politiskt och juridiskt kompromisspaket. Riksnormen ska täcka skäliga kostnader för vissa grundläggande behov- mat, kläder, hygien, telefon, fritid, förbrukningsvaror. Det är inte tänkt som en generös nivå- det är tänkt som en miniminivå för en skälig levnadsstandard. Och här är det viktigt att stanna upp. Skälig levnadsstandard betyder inte bra. Det betyder inte bekvämt. Det betyder inte som alla andra. Det betyder rimligt, nödvändigt, acceptabelt i ett välfärdssamhälle. Och det här ordet, skälig, är ett av de mest laddade i hela socialtjänstjuridiken. För vad som är skäligt beror på vem man frågar. Och när man själv inte lever på normen är det lätt att underskatta hur snävt utrymmet faktiskt är. Provberäkningen blir då ett slags ögonblicksbild av någons liv. Inkomster minus utgifter. Norm plus skäliga kostnader utöver normen. Som boende, el, försäkring. Det ser tekniskt ut på pappret. Men bakom varje post finns ett val. Ett liv. En kompromiss. När boendekostnaden bedöms som för hög handlar det inte bara om siffror. Det handlar om att någon kanske måste flytta. Byta område. Byta skola för barnen. Förlora ett socialt sammanhang. Boendefrågan är särskilt känslig, för bostaden är inte bara en kostnadspost, den är trygghet, stabilitet, förutsättning för allt annat. Samtidigt kan socialtjänsten inte alltid godta vilken boendekostnad som helst, och här uppstår ofta konflikter. Vad är rimligt? Vad är möjligt? Vad händer på en bostadsmarknad där billiga alternativ knappt existerar? Barnperspektivet blir extra tydligt i ekonomiskt bistånd. För barn påverkas av ekonomisk utsatthet även om de inte står på ansökan, fritidsaktiviteter som försvinner, klassresor man inte följer med på, kläder som ärvs ett varv till. Juridiken kräver att barnets bästa beaktas, men den kan inte trolla fram pengar som inte finns. Det här är kanske en av de svåraste delarna av socialt arbete, att se barns behov tydligt samtidigt som man jobbar inom ett system med begränsade resurser. Budget och skuldrådgivning kommer in som ett mer långsiktigt perspektiv. För ekonomiskt bistånd är grunden tänkt som tillfälligt. Det ska vara en bro, inte en livslång lösning. Men verkligheten är ofta mer komplicerad. Arbetsmarknaden är inte alltid tillgänglig. Ohälsa, låg utbildning, skulder och strukturella hinder gör att bron ibland leder till en ny bro- och då blir stödet runt ekonomin minst lika viktigt som själva biståndet. Framåt ser vi utvecklingstendenser som pekar mot både mer kontroll och mer individanpassning, digitalisering, tydligare krav, men också ett ökat fokus på barnrätt och samverkan. Ekonomiskt bistånd kommer sannolikt alltid att vara ett område där samhällets värderingar blir synliga. Hur mycket är vi beredda att garantera och på vilka villkor? Avslutningsvis är kanske den viktigaste insikten från kapitlet den här. Ekonomiskt bistånd handlar aldrig bara om pengar. Det handlar om makt, värdighet och tillhörighet. För dig som socialpedagog innebär det att varje provberäkning också är ett möte med en människa som försöker få livet att gå ihop. Juridiken ger dig ramen. Men hur du fyller den med respekt, tydlighet och förståelse det är där yrkesrollen verkligen visar sig. Kapitel 6, risknormen. Låt oss börja i riksnormen igen, men nu utan att låtsas som att den bara är en siffra. För riksnormen är egentligen ett politiskt svar på en existentiell fråga. Vad kostar det att vara människa i Sverige? Inte leva gott, inte leva rikt, utan leva skäligt. Kunna äta, tvätta sig, kommunicera, ha kläder som inte skriker, jag äger bara ett par. Kunna delta lite grann i samhället utan att känna sig helt utanför. Och här blir det tydligt hur normer aldrig är neutrala. För när staten säger det här är skäligt så säger den också det här är tillräckligt. Allt över det blir juridiskt sett inte längre ett ansvar. Det betyder inte att behoven upphör. Det betyder bara att systemet slutar ta höjd för dem. För den som lever på riksnormen blir livet extremt känsligt för avvikelser. En trasig telefon. En tand som plötsligt gör ont. Ett barn som växer ur sina skor snabbare än budgeten tillåter. Det finns inga marginaler. Och det är viktigt att förstå. För annars är det lätt att tänka. Men normen täcker ju det grundläggande. Ja, på pappret. Men livet följer sällan pappret. Provberäkningen blir då något mer än en teknisk övning. Den är ett filter. Ett sätt att avgöra vem som får tillgång till samhällets yttersta skyddsnät och vem som faller precis utanför. Och det där precis är viktigt. För väldigt många ligger inte långt ifrån gränsen. De pendlar runt den. Ena månaden in, nästa månad ut. Och varje gång måste livet anpassas igen. Här spelar familjesituationen enorm roll. En ensamstående vuxen utan barn förväntas ofta ha en högre grad av flexibilitet. Lägre tolerans för avvikelser. Mindre utrymme för individuella hänsyn. I praktiken, du kan dra ner lite till. För barnfamiljer ser det annorlunda ut. Inte för att vuxna utan barn är mindre värda, utan för att barns behov juridiskt väger tyngre. Men konsekvensen blir att två hushåll med lika lite pengar kan behandlas väldigt olika. Vi ser uppleva systemet här som orättvist. I en boendekostnad är kanske den tydligaste platsen där juridik och verklighet går i klinch. Förlagen pratar om skälig boendekostnad. Bostadsmarknaden skrattar rått åt det begreppet. Det finns platser där skäligt helt enkelt inte existerar. Och då hamnar socialtjänsten i ett omöjligt mellanläge. Acceptera höga kostnader och riskera långsiktigt biståndsberoende- eller pressa fram flyttar som skapar otrygghet, särskilt för barn. Och här är en viktig socialpedagogisk insikt. Juridiskt korrekta beslut kan ändå få socialt destruktiva konsekvenser. Det betyder inte att lagen är fel. Det betyder att lagen inte kan bära hela verkligheten själv. Det är därför professionellt omdöme är så centralt. Men också så utsatt. Barnperspektivet förtjänar ännu en fördjupning. För det är lätt att prata om det som en självklarhet och samtidigt missa hur komplext det är. Barnperspektiv betyder inte automatiskt högre bistånd. Det betyder att barnets situation ska synliggöras i bedömningen. Men vad händer när systemet ser barnet- men inte har verktyg att fullt ut möta behoven? Då hamnar ansvaret ofta i sprickan mellan juridik och moral. Och det är där många socialarbetare blir trötta på riktigt. Budget och skuldrådgivning är på pappret ett rationellt svar. Hjälp människor få kontroll över sin ekonomi- i praktiken möter rådgivningen ofta människor som inte har ett budgetproblem utan ett inkomstproblem eller ett hälsoproblem eller ett strukturellt problem. Att då prata om planering kan upplevas som både irrelevant och skuldbeläggande om det inte görs med stor lyhördhet. Och här kommer kanske den viktigaste fördjupningen av alla, den som sällan står tydligt i lagen men genomsyrar hela systemet, synen på ansvar. Ekonomiskt bistånd bygger på en idé om att individen har ansvar för sin försörjning. Det är rimligt. Men när ansvar kombineras med strukturella hinder, sjukdom, arbetslöshet, diskriminering, bostadsbrist, blir ansvaret något annat. Mer komplext. Mer orättvist fördelat. För dig som socialpedagog är det här avgörande att förstå. Systemet är byggt för att hantera genomsnitt. Du möter alltid undantagen. Det är inte ett misslyckande. Det är själva jobbet. Så om vi ska knyta ihop fördjupningen så landar vi i några tysta lärdomar snarare än tydliga regler. Ekonomisk bistånd är juridikens mest mänskliga och mest sårbara uttryck. Riksnormen är inte en sanning, utan en kompromiss. Provberäkningen är inte neutral, utan värderingsstyrd. Och skillnader i livssituation slår hårdare än vad siffrorna visar. Att förstå detta gör det inte cynisk. Det gör det professionell. För då vet du när lagen ska följa strikt- och när den måste förklaras varsamt, när systemet skyddar och när det faktiskt skadar trots goda intentioner.